Було вже біля 1-ї вечора, коли я дістався додому. Перш ніж увійти в під'їзд, я роздивився навколо і, не помітивши нічого підозрілого, відчинив двері. Піднявшись на другий поверх, я вже навіть вставив ключа в замкову шпарину, коли згори почулися обережні кроки. Хтось, скрадаючись, спускався сходами.